Cokoliv mě bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu nebo to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mě nad všechno. Pro Něho jsem všechno ostatně odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen byl v Něm nikoli z vlastní spravedlnosti, která je ze zákona, ale z tou, která je z víry v Krista, spravedlnosti z Boha založenou na víře, abych poznal jej a moc jeho zrušení i účast na jeho útrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosahl zmrtvých stání. Nemyslím si že bych již byl u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti, běžím však, abych se ní zmocnil, protože mně se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle. Jen to můžu říct, zapomínají na to, co je za mnou, úpřem k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, Abych získal neveskou cenu, již je Boží povolání v Kristu Ježíši. Milí bratři, milí sestry, v naší církvi se dnes hodně mluví o hodnotách. Že hodnoty jsou důležité pro život každého z nás, a že to neplatí jenom pro věřící, ale také pro nevěřící lidi. A že církev a věříci mohou Třeba dodávat hodnoty do společnosti. Co jsou to hodnoty? Každý člověk má určité zásady, podle kterých jedná a rozhoduje. A u každého člověka je to trochu odlišné, co osobně považuje za důležitý. Tyto hodnoty se projevují v mém životním plánu. Chci žít sám nebo v manželství. Projevují se třeba při volbě nějaké politické strany, anebo při nákupu toto či onoho práci o prášku v Kauflandu. Tyto hodnoty se dají měřit a statisticky analyzovat. Dělají to sociologové, kteří ovšem v rámci svých metodách sami sobě zakazují myslet například v náboženských kategoriích, uvažovat o víře. Představitelé církví nicméně jsou docela rádi, když přijde řeč na společenské hodnoty. Těší se, že aspoň na této oblasti ještě někdo s nimi počítá, a přikivují. Ano, to jsme my, ty hodnoty. Křesťany jsou od toho, abychom společnosti dodávali správně hodnoty. No, myslím si, že bychom se tak neměli příliš vytahovat. Vliv křesťanů a církve bychom asi přece trochu. Panda. A panda něco umí také. Je. Ještě zapnou. Jsem děje nic. A už jsem No, všímáte se, že on má, ne jednu jednou barvou, má různé barvy, že? Jaké to jsou barvy, Lindo? Bílej? Co je tohle? Modré? Zelené? No, tak ty hodnoty jsou také různé. A zajímavé je, že i když tady by ten panda nebyl, bychom to pochopili, že hodnoty se mění a také co říkají církvi, to se také dost často mění. Problém je v tom, že řeči o hodnotách se ta, často už nepřipomínají na tu otázku, o které hodnoty vlastně jde. Uvažuje se většinou nikoli biblicky, ale ekonomicky. Zatímco Bible mluví o lásce celým srdcem a celou duši, o spravedlnosti a konkrétních přikázáních mluvit sociologovi o hodnotovém žebříku, o větších a menších hodnotách, které jsou v podstatě vyměnitelné a mohou se přizpůsobit k společenské poptávce. Zdá se však, že apostol Pavel právě tento pohled sdílí, mluví o hodnotách, mluví o zisku a o ztratě. Věty, které jsme před chvíli slyšeli, o které zní skoro jako jeho životní bilancování bezpochybně mluví o hodnotách. Pavel však nám nevypráví o tom, jak Krásně se dá žít podle nějakých křesťanských hodnot za modrou, žlutou, červenou barvu. Ne, Pavel mluví o tom, že od té chvíli, že se potkal s Kristem, celý svůj život přehodnotil. Všecko, co mu bylo důležité, včetně víry, se stalo pro něj nejenom zbytečně, ale dokonce obtíž, trapným omylem a překážkou. Cokoliv mě bylo ziskem, to jsem odepsal jako ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu, pokládám to za nic. A kdo umí čist řecký originál, jeho dopise, dopisu tam najde do, dokonce hrubé slovo hovno. Tak co bylo to stojí za nic? A tato změna hodnot nebyla věci osobní volby. Jakoby se Pavel rozhodl od zítřeška to zkusíme jinak. Včera bylo židovství, dneska křesťanství a třeba zítra buddhismus. Neřekl od zítřeška, to zkusím jinak uvidíme, zda to bude prospěšnější. Co se Pavel nám snaží popisovat, je jeho velká životní krize obrat v jeho životě, když uvěřil v Ježíše. A to si právě nevyplal sám. Říká, že Kristus se ho zmocnil, a od té doby celý svůj dosavadní život. Úplně zavrhl. Pozor, milí bratři, milí sestry, jeho dosavadní život nebyl život bez hodnot, bez etických zásad. Nebylo to jenom hra s barvami, o, kde jsou. Bylo to vážně myšleno, Pavel byl věřící, patřil mezi farizeji, důsledně dodržoval zákon. A také pozor, že tady nedošlo o pouhou výměnu hodnot o převlečení kabátů. Podle zásady hodnoty se mění, člověk ale zůstává stejný. A pozor, že Pavel ke jede mnohem dál, zavrhuje celý svůj život, celý svůj doslavatní život moderně řečenou svou Identitu. Ještě víco, než o hodnotách se v poslední letech, posledních letech mluví v církvi o identitě. Toto slovo se pravidelně objevuje, když se lidé cítí ohrožený. A česko evangelik, jako by se stal také takovým ohroženým druhem. Nejenom, že jsme v menšinou, ale už nemáme ani společný jazyk, nemůžeme se definovat společnými hodnotami, ani společnou sexuální orientáci, co je evangelická identita. A přesně, milí bratři, milí sestry, o, takovou ztrátě, o takové ztrátě identity Pavlovi jde. On přišel o identitu. Proto popisuje své obrácení ne s libovolnou výměnou nějakých hodnot, ale slovy života a smrti. Když se potkal s Kristem, zemřel v něm starý člověk a vznikl nový člověk. Beru, píše, beru na sebe Podobu Kristovi smrti, abych taky dosáhl z mrtvých stání. Takovými slovy mluví Pavel vlastně o křtu, o svém vlastním křtu a o křtu obecně, třeba v listu Římanů. Cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. Cokoliv. Černobílý kontrast. Starého a nového se k našemu chápaní křtu moc nehodí, a vůbec ne, když jsme třeba byli pokřteni jako malé dítě. Ale i když ta vážná chvíle obrácení se ke Kristu a rozhodnutí ke křtu v našem životě probíhá jinak, neubírá to nic na vážnosti. Život a smrt, nejen výměna hodnot, nová identita. A my smíme věřit, že i v našem životě je nejdůležitější událost to, že Kristus se s námi spojil. I když důsledky této události nepocitujeme hned, objevujeme postupně v svém, během svého života. Právě k takovému objevování chce nás Pavel totiž navádět. Cokoliv mě bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. Takhle bilancuje. My bychom asi nechtěli říct cokoliv, že? Chápeme svou víru spíš jako koexistence a denodenní uzavírání kompromisou, tak jako třeba v lidských vztazích musíme nastoupit na kompromisy, v manželství musíme se stále znovu dohodnout, tak to Třeba i se v životem, životem víry. Ano, jako křesťany, kteří berou své poslání vážně, bychom asi nechtěli všechno zavrhovat. Nebo jo? Připouštíme si, že v našem životě je ještě dost toho starého, co do života s Kristem vlastně nepatří. Ale přece nebudeme vyhazovat všechno. Chceme vyhodit jen to, co bylo špatně. Chceme přijmout Boží pomoc jako doplnek. Chceme uplatnit skutky a milost zároveň. To, co já mohu dělat, a to, co mohu jen přijímat od Boha, a proti tomu má. Velmi zkušený skutkář Pavel námitky. Opravdu cokoliv vyhodit? Ano, cokoliv. No, je to psychologicky pochopitelné, on je nadšenec. To biografické svědectví, které Pavel předává, nese tento Možná řada lidí to prožívali jako on, ale že by to takhle musí být, že je to to takhle i já. Otázka, všem je, zda, to není přeci jenom významný teologicky. Pavlo, Pavlovy námitky proti. Našemu míchání skutku a víry jsou odpodstatněné. Bible nám bez pochyby poskytuje vzory víry, ale není jakýsi volný, volný trh hodnot a náboženství, ze kterého máme se vybírat, co se hodí do naší doby a do našeho soukromého života. Bude nám zpěšně Pavlova slova vzít jako varování před omylem. Nejde o tom osobní prožívání, nebrž o to, co Kristus dělá, co dělá pro nás. Na jeho spravedlnosti mohu stát a stavět, na vlastní ne. Jeho spravedlnost je nesmírná, hodnota, která všecko přesahuje. Pavel žil v židoství, které tvořilo stabilní systém. Neměnilo se výklad zákona, ale zjistil, že Kristus je koncem tohoto zákona. Cokoliv odepíšu jako ztrátu, vše, na co se před Bohem můžeme odvolat, se znehodnotilo se lidem toho, co dělá Kristus. Nebylo to jenom lhostejně, ale minus, minusový, ztrátově. Škodí to. vzdálo je nás od Boha. A proto tak silná slova. Je to hovno, když mě skutky odvádí od Boží milosti. To je jádrem jeho vyznání. Čím se Bohem, před Bohem chlubíme, mili bratři, milí sestry? No, chtěli bychom se chlubit. Víme, že to nemáme dělat. Chtěli bychom před se Bohu ukázat, co umíme. Čím se Troufáme předstupovat před Boha. Máme každý z nás, jsem si jistý, svůj vlastní účetnictví se ziskem a ztrátou. Líší se od toho, co má apostol Pavel, ale duchovně to platí i pro nás. Bylo různé zisky, které bychom mohli klidně odepsat. Čím hospodáříme v církvi, ve zboru, ve mezilidských vztazích? Hraje tam roli společensky postavení, znalosti a schopnosti, které jsem získal, které mohu uplatnit k dobrému. A v našich zborech bývá velká vážnost a důslednost práce, které lidi dobrovolně, Investují do farního sboru. A teď Pavel říká, že to musí pryč, to, to všechno rozbíje před nám. Milí krati, milí sestry, musí to pryč z našeho účetnictví. Nejde o to, že jako skutkáření považujeme jenom ty rituály takový um, obraz katolicismu, že se ukazuje Bohu, jak jsme dobři, co jsme všechno udělali. Ne, co musí pryč, je ta úvaha, že můžeme stát na vlastních nohách, můžeme stát na něčem jiném, než boží milost. Pavel nám chce opravdu brát to, co je nám ceně a svatě Chce nám brát naši identitu. Tak konec zahledáním identity církvi ta není nám k ničemu. Zní to skoro jako nihilismus. Pavel ale neodsuzuje to, že hledáme společné hodnoty. Že Chceme žít podle Boží vůli. Říká nám jedině to, nemůžeš na tom stavět, nepřibližuje tě to ani milimetr k Bohu. Proč? Tvůj problém s Bohem není to, že spácháš nějaké hříchy. Tvůj problém je to, že hřišnikem jsi. Máš to v sobě. Zdá se, že konáš dobro, ale... Jenom hledá svůj vlastní identitu a přitom on ti nabízí novou. Pavel se mimochodem úspěšně snažil, i jiný křesťany to dělají. Martin Luther někdy říká, kdyby vůbec nějaký mních by se dostal do nebe s, s Michováním, Michováním, tak bych to určitě byl já. Ale nic Michováním to nejde. Ne vlastní spravedlnost, ale spoří spravedlnosti. Ti, kdo nejvíc mluví o hodnotách, o identitě, ji tam nenajdou, ale musí se teprve otvírat Bohu. Ten nám dává identitu mimo nás v Kristu, nový život v Kristu. Jako smrt a život, nový život. Na základě víry pocházíme k Bohu. Ne míra a intenzita víry v Boha, ne barva našich hodnot, ale spolehat na Jeho milosti. On to udělá, On mě nalezle, nebo jak píše Pavel, On se mě zmocnil. Už nemusím říct já, já, já. Už nemusím, když On ke mně řekne ty. Už nemusím honit život, uprchnout před smrti. Bůh je před námi, Kristus se nás uchopil. A to mě vede i do společenství všech všech, kteří by se přáli nějaké hodnoty, všechny, co trpí, beru na sebe podobu Kristova smrti, Kristovy smrti, píše Pavel, abych tak dosáhl z mrtvých stání, i to záporně, co bylo, se co přehodnocuje, přehodnocuje jako kříž. Utrpení totiž nemůže oddělit od Boha naopak. Zde najdeme život a jako jiní hledající lidi, neskusme jim dodávat nějaké hodnoty, které se vymyslíme, ale zkusíme jim ukázat tuto lásku, který projevil Bůh k nám.